Əziz, mühtərəm müsəlman qardaş və bacalarım, ilk əvvəl hamın üstün Allahdan əminəmanlıq, xeyr, bərəkət və rəhmət diləyərək deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəxmətullahi və barəkətuhu. Sonra həmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Həqiqətə, həqiqətən təqva hər bir xeyrin həsarıdır əlhamdülillə Allah nəsib etdi bizlərə gedib ədzi ziyarət edək və Allahdan da istəyən budur ki Allah sizin hamınıza nəsib etsin Amin. hamınız gedib Allah yolunda İslamın 5 ərkanından birini yerinə yetirəsiniz. Dərslərimiz yenə davam edir. Buxarinin ədəb ül kitabıdır. baştan axıra qədər Ədəb ilə əlaqəli hədisləri Buxari, Allahınlar əhmət etsin, bu kitaba yığıb və bu günün qohumluq əlaqələri barədə hədislərə toxunacaq. Bu fəssilin adı da elə belədir, qohumluq əlaqələri. Əbəyyub ilə Ansari radiyallahu anh rəvayt edir, ki, bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir və deyir, ey Allahın hədisi, mənə elə bir əməl öyrət ki, elə bir əməl öyrət ki, O, o əməl məni cənnətə yaxınlaşdırsın və cəhənnəm odundan uzaqlaşdırsın Elə bir əməl Cənnətə yaxınlaşdırsın və cəhənnəm odundan uzaqlaşdırsın Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Allaha ibadət et və ona heç kəsi şərik qoşma Bu bir Namazı tam yerinə getir zəkatı ver və bir də qohumluq əlaqələrini kəsmə. Qohumlarla əlaqələ, əlaqələri mühkəmləndir. Baxın, görün, bu cür vacib, fərs olan əməllərin sırasına daxil etdi. Allah'a ibadət edib, ona kəlik qoşmamaq, namaz, zəkat və qohumluq əlaqəsi. Görün, necə əzəmətli əməldir ki, bu, böyük ibadətlərin sırasına daxil etdi. İndi görəcəksiniz, qonumlu qavaqələri kəsənin Allah Subhanahu taala necə cəzalandırır. Onların nələr gözləyir. Belə Abu Hüreyrə rəziyallahu anhu etdiyi hədis bizə bunu göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, Allah Subhanahu taala yaratdıqda cəradəb dörtardıqdan sonra qohumlu qəlaqəsi qalxıb deyir. Bu hədis onu göstərir ki, Rahim yəni qohumlu qəlaqəsi danışacaq. Hətta hədis var ki, onun dili var. Danışıb deyəcək ki, Bəs, <coughs> məni kəsən necə kim mənim qəlaqələrimi, yəni o qohumlu qəlaqələrimi Kəs isə onda necə? Allah s.ə.vələ deyir ki, istəyirsən ki, səninlə, yəni, doğumlu qəlaqələrini möhkəmləndirəni kömək olum və onu kəsəni kəsim. Bu kəsim nə mənanı daşıyır, hansı keyfiyyəti verir, necə, nə cürlüyü, bizə məlum deyir. Lakin elə bu sözün özü adamı dəhşətə gətirir. Allah Tala deyir bunu. Qaṭa'ū man qaṭa'aka. Qaṭa'ū man qaṭa'aka. Sənikə səni kəsə. Səni Necə kəsəm Allah bilir. Bu dünyada kəsəcək, qiyamət günü Cəhannamda kəsəcək. Allah bilir. Təfərrüdə bizə bəlli deyil. Və bu vaxt həmin o qohumluq əlaqəsi deyir ki, bələy yarab. Mən istəyirəm. Allah Subhanahu Taala deyir ki, fa zəlikə Süsüləşdirdi Yax, deyir, bu ancaq sənin içindir Nə namaz qulmayanı Nə zəkat verməyəni Və s. ibadətlərdən yayınanı Allah Heç bir hədis, heç bir ayə yoxdur ki desin Onu kəsəcəm Veyganə qohumlu qalaqə Qohumlu qalaqəsini kəsəni Allah da kəsər Ancaq necə nəcürlüyü Bizə bəlli deyil Bu vaxt Abu Hurayra radiyallahu anh Deyir ki, istəyirsiniz Məhəmməd surəsinin 22-ci ayətini oxuyun. Bu ayədə Allah s.ə. -e deyir <Sessizlik> Fəhəl əsaitum intavalləytum əntufsidu fil ardi və tuqat təyə ərhəməkum Bu ayəni oxuyun özünüz. Bunu mən sizə tərcüm edə bilərəm. Lakin gedib özünüzü axtarıb bu ayəni oxusanız, mənasını başa düşsəniz daha yaxşı olar. Yadınızda saxlayın. <Sessizlik> Məhəmməd surəsi 22-ci ayə Gedin axtarın Ən gözəl, ən dəqiq tərcümələrdən onu oxuyun. Yaxşı bütün tərcümələri oxuyub müqayisə edəsiniz. Sonraki fəsil qohumlu qalaqələrini möhkəmləndirməyin fəziləti barəsindədir. <coughs> Bir nəfər Peyğəmbər s.a.v. yanına gəlir, deyir ki, Ey Allahın ölçüsü, Mən qohumlarımla əlaqəni möhkəmləndirirəm, onlar bu əlaqəni məndən kəsirlər. Mən onlara yaxşılıq edirəm, onlar mənə pislik edirlər. Və onlar mənə qarşı cahillik edir, yəni pis rəftar edir, mən onlarla yumşaq, mülayim rəftar edirəm. Onlar, onlar mənimlə çobud rəftar edir, mən onlara mülayim rəftar edirəm. Peyğambar salı sədəm deyir ki, əgər sən deyən kimidirsə İkir verin Əgər sən deyən kimidirsə Onda sən özünə olan haqqı Geç-geç geç alacaqsan Yəni o mükafatı Allah tərəfindən alacaqsan Onlar isə Cəhənnə moduna düşə bilərlər Və Əmin ola bilərsən ki Daima Yəni sən bu cür olduğum müddətdə Bu cür yaxşı Gözəl axılaq Üzərində. Olduğu müddətdə Allahın köməkçisi də Yəni ya mələk, ya nə isə Kömək səninlə olacaq Əmin ola bilərsən Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Necə gözəl cavab verir Səhabədir Gəlib ona danışır, nə isə Danışır Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Deyir, əgər sən dediyin kimidirsə Baxın, yaxşı şey deyir Ələ sahaba pis şey demir ki, Peyğəmbər salı sələb onu araşdırsın. Doğrudanmı bu olub, ya olmayıb? Gözəl şey danışır, ona da belə deyir ki, dediyin kimidirsə, ona görə biz də yaxşı şey də işitək, pis də işitək, hökum vermək istədikdə deməliyik ki, əgər belədirsə, yaxud hər iki tərəfi dinləyib, sonra deyə bilərik ki, bəli, belədir, və bunun hökmü də belədir sonraki hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki bu qütsü hədistir Allah teala belə dedi mən rəhmanam və qohumlu qalaqəsini də mən yaratmışam Ərəcə er buna Ər-Rahim er deyilir Əmən o üç hərifdən Ra, Hə, ha, Mim həriflərindən İbarət Allah Əsbələ tealənin də adı Ra, Hə, Mim Və bir də Əlif-Nundan Bu həriflərdən mənaysa eynidir Rəhm Rəhmli Və ona görə də Allah Əsbələ tealə deyir ki Vəştəqaqdu ləhə Min ismi bu rəhmi də, əmən o kəlməni də Bu sözü də öz adımdan öz adıma oxşar zətfim. Seversiz. <gülüyor> yəni görün nə dərəcədə Allah ilə bağlılıq var. Qohumluq əlaqəsində. Allah Subhanahu özü yaradı bunu. Və özü bunu bizə təfsir edib. Və sonra verir fə mən wasaləhə Kim onu möhkəmləndirərsə, ona kömək edərəm. Onu da sanki möhkəmləndirərəm və kim onu kəsərsə, onu kəsərəm. <coughs> Sonraki hədistə Peyğəmbar s.ə.v Peyğəmbar s.ə.v dediyini səhabələrdən Abdullah ibn-i Amr radiyallahu anhəm qələyət edir deyir ki Taifdə idik Peygamber s.ə.v bizə dedi dedi ki qoxumluq əlaqası kök salmış ağac kimidir kök salmış ağac kimi Allah tərəfindən Rəhman tərəfindən yaradılan bir məxluqdur Kim onu möhkəmləndirərsə, Allah da onu möhkəmləndirər Və kim onu kəsərsə, Allah da onu kəsər Və onun dili var, çox fəsahətli, bəlaqətli Yəni, yüksək səviyyədə dəqiq danışan fəsahətli, bəlaqətli dili var Diyamət günü o danışacaq Diyamət günü danışıb deyəcək, filan kəs məni möhkəmləndirdi Yəni, o əlaqələri Filan kəs də kəsti Bunu deyəcək, özü şahidliyə edəcək. Və Allah etsin ki, Allah elə eləsin ki, O bizim lehrimizə şəhadət versin. Amin. Sonraki fəsildə çox gözəl bir hədis qətirir. Bu sizin hamınızı sevindirər. Bu hədisdə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, kim istəyirsə onun rüzusu artsın və ömrü uzansın, qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirsin və diqqət verin kim istəyirsə onun rüzusu artsın və ömrü uzansın qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək həm rüzunu insanın rüzusunu artırır həm də ömrü uzadır və bu heç də qədərə yazılan hər hansı bir müqəddəratı dəyişdirmir Qədər necə var, elə qalıb. Lakin Peyğəmbər səv çox güzəl hədisi var. Rasulullah səv deyir ki İ əməlü fəqüllü müyəssər limən xuli qaləh Siz əməl edin və sizdən hər biriniz nə üçün yaradılıbsa o əməl etməyə də müyəssər olacaq. Yəni sən çalışmaqla sən çalışmaqla dua etməklə, qohumlu qalaqələrini möhkəmləndirməklə və s. hədislərdə gələn yaxşılıqları etməklə hətta qədəri də dəyişdirə bilərsən. Lakin qədər mövzusu elə mürəkkəb mövzudur ki, onun dərinliyinə varmaq məsləhət deyil. Lofu məhxuzda yazılan qədəri hez-hez dəyişdirə bilməz. Lakin qədərin başqa növləri var ki, Allah s.ə. onu istədiyi vaxt Qulunun ya duası ilə, ya qohumlu qəlaqəsini möhkəmləndirməsi ilə, ya da başqa yaxşı işləri ilə dəyişdirə bilər. <hülüyor> başqa bir hədisdə də həmin mənada hədisdir. Peygamber əsələm, İbn-i Omar radiyalarını qəvayt edib, ki, kim Rəbbindən qorxar və qohumlu qəlaqəsini möhkəmləndirərsə, onun əcəli artar, yəni ömrü uzanar, var dövləti də artar. Və yəni, var dövləti artırmaq üçün səbəbdir. O demək deyil ki, qohumlu qələbəsini sonra gəl evdə otur, ki, var dövlət gələcək göydən, başıma var dövlət töküləcək. Xeyr, bu bir səbəbdir. Bu səbəbi etməklə var dövlətin bərəkatı artır sonra <coughs> qovumlar dedikdə yəni bu əlaqələri möhkəmləndirmək dedikdə kimlər bura daxildir Peygamber s.a.v. deyir ki Allah sizə tövsiyə edir analarınıza yaxşılıq etməyi analarınıza yaxşılıq etməyi sonra atalarınıza yaxşılıq etməyi, sonra da yaxın və yaxın olanlara yaxşılıq etməyi. Baxın, iki dəfə ananı qeyd etdi, sonra da yaxın olanları. Ailə, övlad, bazı, qardaş, əmi, bibi və s. İki dəfə ananı qeyd etdi. Fikir verirsiniz. Yenə də bunu göstərir ki, anaya hürmət daha çox olmalıdır. Nəinki atıq Qaşqa bir hədistə baxın. O da cəzasını göstərir. Resulullah s.a.v. deyir ki, kim qohumlu qəlaqəsini kəsərsə, cənnətə girməz. Cənnətə daxil olmaz. Yəni, bu demək ki, əbədi olaraq cəhənnəndə qalacaq. Xeyr, əbədiyyət cəhənnəmə salan əməl, küfür, şirk, nifaqdır. Ancaq, yerdə qalan əməlləri yerdə qalan günahları isə Allah subhanətə alə istədiyinə bağışlayır, istədiyinə bağışlamır. Lakin bu hədis onu göstərir ki, qohumlu qələqəsini bilə-bilə kəsən birbaşa cənnətə getməyəcək. Cənnətə daxil olmayacaq. Sonra <coughs> bayaq ki, hədisin mənasında yenə bir hədis lakin bu hədis onu göstərir ki, qohumlu qələqəsi danışır. Deməli, Qiyamət günü qohumlu qalaqası deyəcək Ey Rəbbim, mənə zülm olundu Məni kəstilər Allah s.ə.və də deyəcək ki İstəyirsən, səni kəsəni kəsin bilir. Onun ixtiyarına bıraxır İstəyirsən, səni kəsəni kəsin O desə ki, bəli, bəli, kəsəcək Və necə kəsəcək qiyamət günü? Allah bilir Allah bilir, necə kəsəcək Həmsinin Bu da Peyğambar s.ə.v. tərəfdən Təhdiddir Yəni çəkindirmə Deyir ki O günah ki O günahlar ki Sahibini həm bu dünyada Həm də ahirətdə Həzab Gətirəcək Cəzalandırılacaq ona görə sahibi O günahlardan biri də Doğumlu qalaqasını kəsmək Digəri də Zinakarlıqdır Bu iki şey həm bu dünyada insan ona görə cəzalana bilər Həm də ahirətdə Hər ikisi ola bilər Bu dünyada görürsünüz Zinakarlar necə xəstəliyə tutul tutulurlar Qiyamət kündə onları nə gözləyir? Elə qəbirdə yancaq Təndirin içində yanması Qiyamət kündə nə əzablar gözləyir? Allah bizi onlardan qorusun. Sonra həmsinin qohumluq əlaqəsini düşünmək lazımdır. Bəziləri o qohumları ilə əlaqə saxlayır ki, ondan ona xeyir gəlir. Və ya xot qarşılıqlı olaraq, ə, o məni ziyarət edirsə, O mənenə ilə ağa necədirsə onda mən onunla əlaqə saxlayıram. Ancaq flankəs məyə əlaqə saxlamaq. Mən ziyarət etmirəm onu ziyarət etmirəm. Qarşılıqlı, sanki əvəz, -əvəz edir. Və ya xod kimdən isə qısa xabar. Və mən ziyarət edəmədim, mən də ziyarət etməyəcəm. Qapıdan gəldi, qayıtdı, mən də yedim qapıdan qayıt ki, ona dərs olsun. Və sərə belə şeylər Süleymana yaraşar və Peyğəmbər leysəl vasılı bilmukəfi yəni qohumlu qəlaqəsini qarşılıqlı olaraq möhkəmləndirmək, qohumlu qəlaqəsini möhkəmləndirilməsindən hesab olunmur həqiqi şəxs heç nəyə baxmır, bu əlaqəni ancaq Allah xatırına saxlayır Allah xatırına möhkəmləndirir və onun əvəzini də ancaq Allahdan istəyir tutaq ki, tutaq ki Sən o əlaqəni qohumunun xatirini edirsən Əgər qohumun sənin Kruzunu artıracaq Yoxsa qohumun sənin Ömrünü artıracaq, uzatacaq Yonacaq Allah Subhanət Ali edə bilər Ona görə bunu etdikdə Ancaq və ancaq Allah xatirini etməli sən Sonra <coughs> Bir nəfərə Peyqəmbər saxlar nəsiyyət edir O şəxs Rasulullah s.ə.və deyir Mənə elə bir əmər öyrət ki Məni cənnətə daxil etsin Məsiyyət edir Və deyir ki Bir nəfəri azad et Yəni qul azad et Və yaxud onun azad olmasında Köməklik göstər və həmin şəxs Onun açıqlamasını Rasulullah s.ə.və soruşduqda O onu açıqlayır Açıqlayır, başa salır və deyir ki, bunu dedikdən sonra bir bunu bacarmırsansa ən yəni ola bilsin ki, sən qul azad etmək imkanı yoxdur, azad edə bilmirsən və yaxud heç qul yoxdur, onu azad edəsən bunu bacarmırsansa onda yaxşılıqları insanlara əmr et və pis işlərdən onları çəkindir sonra deyir, əgər bunu da bacarmırsansa onda Dilini qoru. Pis işlərdən. Ancaq xeyir söylə. Və hədislərin birində gəlir kim axirətə Allah'a daxilət olacağına inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da susun. Ya ağlına gələni danışmasın. Pis sözlər danışmasın. Şər danışmasın. Və bu şər barəsində bir az danışmaq istəyirəm mübarədə olan ayə və hədisləri sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Əm məhşur ayə daimə sizin namazlarda işitdiyiniz Zəlzələ surəsinin sonumuzu hikayəsi deyil. Allah Subhanətə Alədir. Fə mən yəməl misqalə zərrətin xayran yaraq o mən yəməl misqalə zərrətin şərran yaraq. Kim? Zərre qədər yaxşılıq edərsə onun əvəzini mütləq görəcək və kim zərrə qədər şər iş görərsə, onun əvəzini mütləq görəcəkdir məqər siz o sahabələr, o tabiynlər kimi ola bilməzsiniz ki onlar fikirləşirdilər hansı xeyr əməl edək hər bir işdə, hər bir işdə hətta sahabə qardaşının üzündə gülmək onunla xoş davranmaq, xoş söz demək balaca da olsa xeyirli işdir onlar bunu fikirləşirdilər kecə gündüz ki, hər bir əməlmiz xeyirlə bağlı olsun indisə əksinə hər bir əməl etdikdə arxanqla ki, bu xeyirdir lakin onu kitab və sünnə ilə müqayisə etdikdə Quran və hədislə müqayisə etdikdə özləri şahid olarlar ki etdiyi əməllərin bəlkə də böyük əksəriyyəti şərdir. Və xələ, Allah subhanət hələ, insanın necə nankor olbası barədə xəbər verir. bir ki, innəl insanə xulika həlüən. İnsan çox kəm, kəm hövsələ, səbirsiz yaradılıb. Yəni, çox məsələlərdə səbir etmir. Çox məsələlərdə tez özündən sıxır qəzəblənir və s. Vədir ki, və izə məsəhü şerru jaz'un və Ona bir müsibət gəldikdə kül eylənir. Hətta bəziləri Allaha da söyür. Lakin xeyir gəldikdə bu xeyir ancaq özü üçün istifadə edir, paxıllıq edir. Haqqı, o malın haqqını ödəmir. Malın haqqı zəkat, sədaqə və s. Bu şeyləri Allahın buyruqlarını yerinə yetirir. Allah Subhanahu taala nə buyurur? Allah insanlara yaxşılıqdan başqa heç nə buyurmur. Allah heç kəsi pis yola sövq etmir. Allah tala ta buyurur ki, İnnə Allahə yəmuru bil-adli və l-ihsani və itəyi zilqurba və yənhə ənil fəhşəyi və l-mumkəri və l-bəqi ya izuquna Allah sizə əmr edir ədalətli olmağı, yaxşılıqlar etməyin və qohum əqraba elə və münasibətləri möhşəmləndirməyi. Yaxınlar əlaqələri möhkəmləndirməyi və qadağan edir zinakarlıqdan günah və bir də pislik etməkdən bu işlərdən də sizi çəkindirir, qadağan edir və bunu belə sizə tövsiyə edir ki pəkə düşünəsiniz Allah sizi görürsünüz şər, pis işlərə sövq etmir ancaq və ancaq yaxşı işlərə sövq edir və yaxşı əməl edənlər kimi olmaq üçün Onların əxlaqı, onların həyat tərzini oxuyub, baxmaq lazımdır ki, onlar necə olub. Ən gözəl insanlar da, ən əxlaqlı insanlar da Peyğəmbərlər olub. Hər bir qövmdən soruşsan ki, sənin qövmünün, yəni, bu dinə, bu məzəbə qulluq edənlərin ən əxlaqlısı kimdir? Deyəcək ki, Peyğəmbərimiz. Yahudilərdən soruşsan, deyəcəklər, Musa a.s.m. Arun, fəsairə. Müslümanlardan soruşsanız, forsanız deyəcəklər İsa əleyhissalam. Və Müslümanlardan soruşsanız deyəcəklər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Nəticə nədir? Nəticə odur ki, ən əxlaqlı, ən gözəl insanlar kimlər olur? Peyğəmbərlər. Sonra peyğəmbərlərin, peyğəmbərlərin davamçıları. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Xeyr-ul nəs kari, thumma alləzən yəlūnəhum, xeyirli insanlar, şər demədir vaxt fikir verin, ən xeyirli insanlar mənim əslində yaşayanlar sonra gələnlər, sonra gələnlər üç nəsil tabin və tabi və tabin əssalam üç nəsil ən xeyirli insanlar olub deməli biz hansı nəsilə düşünürük? Allah bilir 20-30-40-cı nəsilə düşünürük o xeyirdən sonraki şərlər gəlir bu vaxta qədər Allah bilir hansı neçənci şərdi biz ora gəlib düşünürük Deməli, ən təhlükəli vaxta yaşayırıq ki, şər işlərdən özümüzü qorumağa daha çox çalışmalı. Onlar necə çalışırlar? Xeyirli dövrdə yaşayırlar. Özlərini buna baxmayaraq şərdən qoruyurlar. Biz onlardan qat-qat artıq özümüzü o şər işlərdən qorumayalım. Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anhunun yanına bir dəstə gəlir tabinlərdən və şahit edirlər həccəcdən. Mən bilmirəm, siz hədzacı necə qəbul edirsiniz? Bəlkə onun üçün rəhmət oxuyursunuz, rahiməhullah deyirsiniz, bəlkə onu yüksək səviyyədə təqvalı mövmin hesab edirsiniz. Mən bunu bilmirəm. Ancaq mən onu alimlərin saydığı kimi, bütün sələfin hesab etdiyi kimi zalim hesab edirəm. Zalım o vaxt ki, sahabələrin və tabinlərin düşməni hesab edirəm. Onları qıran, öldürən, onlara zülm edən, bəzilərini çarmıxa çəkən zalim hesab edirəm həccacı. Və həccacdan gəlib ənəsi bin Məlikə şahid edirlər. Ənəsi bin Məlik demir ki, səbr edin, Allah ona rəhmət etsin, yaxşı insandı, heçin olmaz demir. Ənəsi bin Məlik deyir ki, Allaha dua edin, Allahdan öz haqqınızı tələb edin, Allahdan öz haqqınızı istəyin və ölənə qədər belə olun. Çünki hər zamandan sonra gələn zaman yəni o, o vaxt olan o hadisələ daha da pis, daha da şər olacaq. Mənəsi bin Məlik radiyallahu anh onun tövsiyyəsi belə olur. Yəni onlara başa salmaq istəyir ki, bundan sonra Peyğəmbərin Raşidi xəlifələrin dövrü gələn deyil. Bu adamlar ki, indi fikirləşir ki, Raşidi xəlifələrin dövrü kimi bir dövr buracaq və onlar kimi Nəyə sənayil olacaq? Hansısa vasitələrlə. O, bütün bu şeylər boş şeylərdir. O dövr, o dörd xəlifənin dövrü gələn deyil. Onlar kimi insanlar olan deyil. Sonra <coughs> bu hədisə oxşar bir hədis Reynambar s.a.v. deyir ki, hər bir müsəlman etdiyi əməllər müqabilində savab qazanır sanki onun əməlləri bir sədəqədir və hər bir müsəlmanın da sədəqə verməsi vacibdir vacib deyə ki, pullan olsun görün necə izah edir deyir əgər o pullan sədəqə verə bilməsə bunu bacarmasa onda əli ilə kiməsə kömək etsin bu da sədəqə sayılar Bunu da bacarmırsa, onda kiməsə kömək etsin malını, ərzəqini və s. onu miniyinə mindirsin, evinə qaldırsın. Bu cür savab qazansın. Əgər hə bunu da bacarmırsa, onda yaxsılıqlara əmr etsin və hə pis işlərdən çəkindirsin. Əgər hə bunu da bacarmırsa, onda dilini qorusun şərdən, şər işlərdən dilini qorusun və bu da sədəqədir bunu da Buxariya və Müslüm rəvayət edib həmçinin şər işlərlə şər əməllərlə əlaqəli çox gözəl hamınızda nəlum olan Hüzeyfət ibn-i Yəmən radiyallahu anh hədisidir suallara baxın, görün necə gözəl suallar verir biz, xeyr, biz şər içində idik yəni İslamdan əvvəlki küfür şirk olan dövrü qəst edir. Allah bizə xeyir nazil et. Əli, rədiyələnin vaxtında olan fitnələri qəst edir. O fitnələri. Xorov, zeyfədə biləyən, rədiyələni bəs ondan sonra yenə xeyir gələcək mümə deyir, bəli, gələcək ancaq o xeyirdə ləkə olacaq, ləkə. Hələ o zaman o şəhərdən sonra gələn xeyirdə ləkə varsa, indiyə qədər Şəhər, xeyir, xeyir. Hal-hazırda əgər xeyir varsa Onun üstündə nə boyda ləkə ola bilər? Allah bilir O qədər bidiyyətlər, o qədər firqələr meydana çıxır ki Və həmin ləkədə Həmin o firqələri qəst edilmək Bu firqələr, bu ləkələr İki, iki firqə mənə gəldi xəbar Və Əliyə Allah deyənlər Sonra Deyir, yenə, şər olacaqmı dir, bəli olacaq, bəl, olacaq. Zəhənnəmin qapısında Orada dəvət edənlər olacaq Baxın Heç nəyə fikir verməyin Yine çox şübhələr sala bilərlər Çox şeylər deyə bilərlər Hətta Qurandan dəlillə də gətirə bilərlər Hədistən dəlillə də gətirə bilərlər Məyyən Əqidəyə sövq etmək istəyərlər Əqidənizdən dönməyin və onların şübhələri öz-özünə çıxıb gedəcək. Üç onlara fikir də verməyəm. sıraat əl yoludur. O yol xeyir yoludur. Bıraqda olan yollar isə şər olan yollardır. Gehənnəmə oparan yollar. O doğru yol Allah və Peyğəmbərinin yoludur. Ve onun ardınıza gedənlərin yolu. Doğru yolu ilə gətsən, yandan sənə vəsbəsi edənlərə fikir verməsən, onlara məhəl qoymasan, onların böhtanlarına, itdihamlarına məhəl qoymasan, hə? onlar bir gün özləri susacaq. Və başa şey düşə ki, o ki, vaxt sərf edirdilər, Allahın ayələrini başqa yerə yozurdular, Peyğəmbər s.ə.vənin hədisləri başqa yerə yozurdular, müsəlmanlara zirəbədir böhtanlar və itdihamlar edirdilər. Buna sərf etdiyi vaxt artıb getdi. Onu geri qaytarmaq çox çətindir. Bunun ömründən getdi. O vaxt ərzində oturub xeyirli bir işlə məşğul ola bilərdi. Ancaq vaxtını qeybətdən başqa Allahın ayələri ilə oynamakdan və beləliklə də küfr etməkdən başqa bir şeyə sərf etmədi. Və buna görə də peşman olacaq. O cürnələrindən olmamaq üçün, ümumiyyətlə o cürnələrdən və bir daha təhlindən rızaq olun ki, onlar söz şübhələrini sala bilməsinələr. Kitab əslərinin, salafın yolu ilə gedin. Ben salam. Və sonda Rüzeyfət ibn Eləyəmə r.a. soruşu ki Bəs, o zaman bizə nə siyahət edirsən, nə, edirsə, nə Bir cəmaatla ol və onların imamına tabi ol. İmam dedikdə məscidin imamı qəsb edilməyir. Çünki məscidlər çox və hər, kəsin, hər məscidin özünə görə imamı var. Belədirsə onda hansı imama tabi olaq? İmam dedikdə burada rəhbər qəsb edilir yani zəmaatla ol və rəhbərə tabu ol. Elhamdülillah, bizim zəmaat da o zəmaatlandır ki, bircə bir rəhbərə tabu olur. Sözsüz ki, mərufta, münkerdə yok. Ancaq məruf Allah'ın buyurduğu işlərdə. Evet, Hüzeyfəd ibn-i Yəmən rəyalarını buyurur əgər bələ bir zəmaat, bələ bir rəhbər olmazsa, ondan Peygamber sallallahu buna çox gözəl cavab verir. Deyir ki, o küfr nəfirlərdən uzaq ol. Onlardan kənar ol. Lakin elhamdullah bizdə hələ belə bir vəziyyətə gəlib çatmırıq. Sonra başqa bir istə. Yenə də xeyr-səlahət barədə olan hər Peygamber sallallahu əleyhi və deyir ki, kimsər bunlar ibadət olun. Bir-birinizə həsəd etməyin, fikir verin, bir-birinizə həsəd etməyin. Bunu nə üçün deyir? Ona görə ki, o bilirdi, müsəlmanlar arasında birinin pulu digərindən çox olacaq, birinin elmi digərindən çox olacaq, birinin əl qabiliyyəti digərindən yaxşı olacaq, üstün olacaq. Və o bilirdi ki, müsəlmanlarda da o həsəd, baxıllıq olacaq, Elə bir insan yoxdur, Binteymə Rəhəmə Allah deyir, elə bir insan yoxdur ki, onun qəlbində həsət, faxıllıq olmasın. Amcaq Ali Cənab, əxlaqlı olan insan onu gizlədir, boğur, çaxlayır, çıxarmır üzə. Bu da onun əxlaqının yüksek səviyyəsi. Əxlaqsız, alçaq isə onu üzə çıxarır. Muxtəlik yollarla göstərmək istəyir ki, həsət aparıdım sənə, faxıllıq edirəm. Sonra Rasulullah s.a.v. bir valiyyətdə nəyə cəsul? Necəs? Yəni, bir-birinin malını öldürmək. Bu da bir neçə yoluna olur. Ya gəlirsən müştərinin yanında satıcına sənin dostunda malın qiymətini qaldırmaq məsədilə deyirsən ki, bunu bu qiyməti alıram müştəri bir az daha alsın yaxud da müştərinin dostu isə satıcının malının qiymətini öldürmək üçün həmən bu qədər vericəm. Bu cür. Ona demişdir, bunu da müsəlmanlar bir-birinə etməməlidirlar. Sonra, bir-birinizə bir nifrət etməyin." Resulullah sallallahu əleyhi və qabiliyyətinə bax, bu sözlərin incəliyinə bax. Deməli ki, bir-birinizin əməllərinə nifrət etməyin. Bəli, bir-birinizə nifrət etməyin. Müsəlman müsəlmana nifrət etməməlidir. müsəlman müsəlmanın pis əməlinə niflət etməlidir. bu əməldən əl çəkdikdən sonra həmin müsəlman onun qardaşıdır yenə. bu əməldən əl çəkdikdə əgər Allah onu sevirsə və sonra mələklərə əmr edir ki, onlar da sevsin. Allah onun tövbəsini qəbul edirsə, sən onu bağışlanırsansa, sənin qəlbində yenə ona qarşı niflət qalırsa, sən ondan qaçırsansa, bu onu göstərir ki, ya sən Allahdan ağıllısan, Demək ki, sənə vəhy gəlir Allah tərəfindən ki, sən istisna olsan, sən nifrət edə bilərsən. Peyğəmbər salsan səni qəsd etmədi. Bütün ümməti qəsd edir səndən başqa. İçindən biridir. Ya da hədisə səhabı olmaq lazımdır. Bir-birinizə nifrət etməyiniz. 4-cü: və la Bir-birinizi arxa çevirməyin. Görəsən ki, qardaşlar arasında adi bir məsələdən doğuran bir nə isə ixtilafdan qardaşlar bir-birinə arxa çevirir. Və onun nəticəsi barəsində düşünmürlər. Nəticəsi çox pis olur. Bu həyat təcrübələrindən siz də deyə bilərəm. Ona görə peyğəmbər sallalləyhə və olun ki, Rasulullah sallalləyhə və səlləmənin dediyi kimi Allah Subhanahu taala da bizə olsun. Həmsinin, deyir ki, bir-birinizin e, alıverinə mani olmayın. Biri digərini qabaqlayıb öz malını satmasın. Yəni, müştəri onun yanına gəlirsə, etəli müştərini qırağa çəkir, deməyəsən ki, məndəki mal ondan da olurdu. ondan da keyfiyyətdir, o səni aldadır, onma geydirmədir, məndə əslidir və s. Mən bir dəfə sizə danışmışam. Müslümanlar necə əndəlisdə məqlub olub. Kafirlər əndəlisini izah alıblar. Kafirlər bir cəsus göndərir əndəlisə, Müslümanların arasına. Həmin cəsus gəlir, bazara girir. Və görür ki, bazarda xalma, hərmud və s. satırlar. Yaxınlaşır birinə, necə edir? deyir ki, filan qiymətə. Bakın, məndə olan xalma necə gündən qalıb. Yəni, bir əfət yığılıb. Fulan qardaşımda bu qiymətə bu gün yığılan almalar var. Get ondan ol. O da baxır, sufanımla, bunlar bu cür bir-birini sevirsə, bu cür bir-birinə məhəbbət bəsdiyirsə, bunlara yıxmaq mümkün deyil. Bunlara qalib gəlmək mümkün deyil. Gelir, bir neçə ildən sonra tezdən döndərilər bunu. Bu dəfə gəlir, görür, ənabazarda təmiz əhval ruhuya dəyişib. Bazardakıların sifətindən zəhər mar yağar. Ya Allah'a əndə olsun, ən gözəl mal məndədir, bu qazarda mənim kimi mal satan yoxdur. Bugün səhər yığmışam, tərtəmiz, tərtəmiz, kursuz və s.a. başlayır tərəfləməyək, bütün bazarın malını öldürür. Deyirəm, bax, baxdı çatıb, indi bunları yıxmək olar, indi bunları məqlub etmək olar. İndi də müsəlmanlar o gündədir, bir-birinin əyaqından çəkir, görəndə ki, birinin qabiliyyəti var, Və yaxud var, qabağa gedir, gözəl danışıq qabiliyyəti var, qabağa gedir, gözəl inkişaf edir. Çalışır ki, onun başına bir qafas qoysun ki, yox, ancaq mən qabiliyyətim olmasa da, ondan alçaq səviyyədə də olsam, mənəm, məndən başqa heç kez qabağa getməməndir. Bunu çalışır, lakin Subhanallah, sən çalış, sən saydığımı say. Allah Subhanallah neyi yazıbsa qədərə, Allah istədiyinə, istədiyi niməti verəcək və heç kəs də bunun qarşısını ala bilməyəcək. Dua edirik biz. Heç olmasa, bu etdiyimiz duanın mənası dər ki, Allahümme, lə məniya limə ateytə və lə mu'tiyə limə mənətə və lə yəntəu zəlcədə min kəcəd. Allahım, kimə sən ərsidir xeyr, nəsib edərsənsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz, kimə bir müsibət dava yöndərərsən, onlar neyi salarsan, nədənsə onu məhrum edərsən, ona heç kəs onun istədiyini verə bilməz və sənin yanında heç kəsin qədir, hörməti, xətri keçməz Şöyələyə siz Sonra Rasulullah s.a.v. deyir Ey Allahın dəndələri, qulları, qardaş olun Müsləman, Müsləmanın qardaşıdır Müsləman qardaşına zülm etməməlidir onu əskiltməməlidir onu alçaltmamalıdır onu təhkir etməməlidir və buradadır qəlbini göstərir fikir şey verin bağlılığa deməli təhkir etməyə başlasan alçaltmağa başlasan qardaşlarını zülm etməyə başlasan o burada olan təqva da yavaş-yavaş səndən geləcək Də bir gün görəcəksən ki, qıraqdan səksələ səni, görəcəksən ki, artıq sənin özünə hamıdan Üstün saymaqla Üstün hesab etməklə Hamıya belə baxırsan, alçak gözlə Bu münasibətlə Bir gözəl Kim isiradan ibarət xagani, Allahına rəhmət etsin Onun beytini deyim qulaq asın Deyir ki Adam var ki Bilməz nədir qanacaq Fazil insanlara lağ edər ancaq. Fazil, fəzilətli, əfsəl, yaxşı olan insanlara. Adam var ki, bilməz nədir qanacaq. Fazil insanlara lağ edər ancaq. Sonra... <coughs> Ruhay Rəhəməhullah çox gözəl bir hədis kətirir bu hədis onu göstərir ki sən İslamdan əzəl İslamı qəbul etməzdən əzəl etdiyin yaxşılıqlar İslam'a gəldikdən sonra putç olunur onların salalı bərpa olunur baxın bir ki, bir nəfər Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur. "Əcahiliyyə dövründə mən qohumlarla yaxşı davranmışam. Qonlar davaqələrini möhkəmləndirmişəm. Nə qədər bu azad etmişəm. Nə qədər səlav, əyəsədəqə e, vermişəm. Bunun savabı çatır mı mənə? Buna görə savab qazanacağam mı?" Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əslən təalə mə sələfə min xeyr" İslamı qəbul etdiyi o xeyirli işlərlə Yəni o xeyirli işlər səndən Getmədi O xeyirli işlər ilə səninlə qaldı Onların da savabını qazandı Və Furqan suresinin Ahirıncı ayələrindən Ahirıncı ayələrindəndir Allah subhanətələ deyir ki Yübbəd dilu Allah Allah onların o işlərini O pis işlərini Savaba çevirər Yəni Sahiliyyət övründə bu sədəqə verdiqdə özünü göstərib ki, əmələ gəsinlər ki, bu verir. Bu, pis işdir. Özü özlüyündə yaxşı işdir. Ancaq bunun etdiyi o əməl pisdir. Niyətinə yorub pis əməldir. Niyəti dəyişilib İslam'a qayıtlıqda həmən o əməllərin savabı da ona yəni günahlar savaba çevrilir. Sonra bir gün Peyğəmbər s.ə.və Bir əbə bağışlayırlar. Taban zəhrində çoxlu naqşlar olur, gözəl əbə olur. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, göndərir. Göndərdikdə belə ki bunu qeyinənin qiyamət günü heç bir payı olmaz yəni bu Öməri çəkindirir Ömərdən yəni, Ömər o dərəcədə təqbalı o dərəcədə imanlı olur ki istəmir ki, belə əba qeyinsin imanına təsir etsin Ömər ibn Xattav radiyalarınıza gəlir Peyqəmbər Salasələmin yanına deyirsən bunu mənə hədiye etdin xalbı ki, özünün belə bir kəlam belə bir ifadə işlətdin mən bunu necə qeynə bilərəm Rasulullah <gülüyor> səhələndir gülümsəyir deyə ki mən bunu sənə hədiyə etdim ki qeynəsən mən bunu sənə hədiyə etdim ki sən də kiməsə hədiyə edəsən yaxud satasan pulundan istifadə edəsən De onu göstərir ki həmən o cür paltları qeyinmək haram deyil satmaq da haram deyil hədiyə vermək da haram deyil və xüsusən də hədiyədən hədiyə olmur deyənlərə də cavabdır bu. Hədiyədən hədiyə olur. Bu hədisə görə hədiyədən hədiyə olur. Sonra Umar ibn-i Qattab rə. qardaşına, fikir verin, <gələcədə> qardaşına ona hədiyə edir. Və sonuncu hədis bununla da bugünkü dərsi bitirək. Rasulullah s.a.v deyir ki, Öz nəsəbinizi öyrənin. Atan kim olub, atanın atası kim olub, onun atası, onun atası, onun atası. Bunu öyrənin, araşdırın. Hətta yaza da bilərsiniz ki, oğlunuz, nəvəniz, bu mübarədə xəbərdar olsun. Bilsin ki, bunun dədə babaları hara gəlib çıxıb, azərbaycanlı olub. Yoxsa bəziləri heç bilmir ki, onun nəsli hara gedib çıxır. Və hərdən bir özündə əlamətlər görür bu neysə başqa yerə, məsələnliyə tərəf neyil edir? Bu nəsəbini araşdırsın, bəlkə deyib nəsələnlərə çıxır, araşdırsın. Sonra əmr edir, Və səlu ərhəməkum, qovumlarınızla əlaqələri möhkəmləndirin. Bunu əmr edir. Və sizə Peyğəmbər s.ə.v kimi əmr etmirəm. Sadəcə olaraq tövsiyə edirəm, nəsiyyət edirəm ki, bomlarla əlaqələri möhkəmləndirin ki, ömrünüz uzansın, xeyirli işlər görəsiniz və ruzunuz axsın. Həmsinin mehriban olmağı, öz aranızda qardaş olmağı bir-birinizin barəsində pis, zənn etməməyi nəsiyyət edirəm çünki qardaşlığı parçalayan amillər çoxdur lakin bu amillərin ən birincisi, ən yüksəkdə ən birinci mərtəbədə dayananı zəndir zənn və deməyin ki bəzi zənnləri etmək olar bəzilərini yox çünki Allah taala deyir hiçtən bu kəfirə minə zanni inə bada zanni isim zənlərdən uzaqlaşın çəkin edin, çünki bəzi zənlər günahdır Allah s.ə. Doğru deyir bəzi zənlər günahdır bəzi gözəl zəni isə günah deyil gözəl zəni etmək olar ancaq Allah demədi ki zəni edin zənin həqiqət ola bilər zənin əsasında sən hökum verə bilərsən Allah bunu demədi əksinə Başqa bir ayədə Allah S.W. deyil Zən əsla həqiqət ola bilməz Zən əsla həqiqət ola bilməz İstər yaxşı zən, istər pis zən Və istər bu zəni etməyə sənə əsas verən əamillər olsun, həlamətlər olsun Yenə də o zən həqiqət ola bilməz Buna misal, pis zənnə misal Ayşə radiyallahu anhə başına gələn hadisə məgər Ayşə radiyallahu anhə Safvan ibn-i Muhadd ilə Sulemi radiyallahu ilə tək qayıtmadı məgər onun dəvəsinin üzərində oturmuş vəziyyətdə qayıtmadı bir neçə saatdən sonra qayıtmadı onun barəsində ayə, bərait ayələri bir müddətdən sonra nazil olmadığı Bütün bunlar əsas verirdi ki, münafiqlər zənn etsin Və biz desək ki, bu əsaslara görə, bu amillərə görə zənn etmək olar Onda belə çıxır ki, münafiqlərin etdiyi zənn doğru idi Və sonda Allah-u Teala onları niyə qınadı Niyə onları çəkindirdi Belə etsəniz, bir və belə etsəniz, küfr etmiş olarsınız dedi İkinci misal yaxşı zənn Hətta yaxşı zənin həqiqət ola bilmir. Peygamber s.ə.mə hə. ümmətlər göstərildi. Məşhur hədisdir. Deyir ki, bir peyqamber gördüm yanımda bir neçə nəfər, bir peyqamber yanında iki, bir peyqamber yanında bir, bir peyqamber yanında heç kəs yox idi. Sonra mənə böyük bir toplum göstərildi. Hələmət, Peygamber s.ə.mə Gördü bu alaməti ki, bu, bunun ümməti ola bilər. Bu qədər çox, ancaq bunun ümməti ola bilər. Və dedi, Mən zənn etdim ki, bu, mənim ümmətimdir. Lakin mənə deyildi, bu, sənin yox, Musa aleyhisselamın ümmətidir. Peyğəmbər s.v. zənn etdi, onun zəni doğru çıxmadı. İndiki zamanda zənn edənlər isə ola bilsin Peyğəmbərdən də üstün. Zehnə nazil olan insanlardır ki, elə sarxayınlıqla zənnə əsaslanmış hökm verirlər. Allah onlara hidayət versin, Allah onları istə. etsin. Allahumma wa bihamdik, əşhedü